Regissören Ingmar Bergman vinner sin andra Oscar efter Ljumfrukällan för Så som i en spegel. Filmen utspelar sig på en ö under ett dygn. Harriet Andersson, Gunnar Björnstrand, Max von Sydow och Lars Passgård syns i rollerna. Bergman tar utmärkelsen med ro och den 43-årige regissören får en nyfiken fråga av den nio år yngre Lennart Svan. Jag tillåter mig att konstatera att du ser ovanligt frisk och kry ut och din energifyllda blick är precis likadant som den har varit. Folk undrar hur du år efter år kan hålla samma kontinuerliga arbetstempo. Ja, jag vet inte. Det, det, det är väl så länge man tycker det är roligt att hålla på så, så mår man väl bra och hålla på och jobba. Sen när man tycker det är tråkigt så grånar man väl ganska fort. Både ut och in i själen. Alltså. Sen förstår du så ser jag ju fram emot det här året nu som jag ska ta ledigt. Är det här året en flykt ifrån det här att ständigt behöva förnya sig? Ständigt leva upp till sig själv? Är det så att du för första gången i ditt liv helt enkelt känner att du måste ta ett år ledigt? Det är inte tvärtom. Så är det väl. Flykten brukar ju vanligen vara den att man flyr in i arbetet det som jag nu ska försöka övervinna det är ju min motvilja emot att resa, vara utomlands ta intryck jag håller nu på att samla mod till där, den där resan så att det är nog inte någon flykt utan snarare det man kan kalla det för en offensiv mera emot en sorts Rädsla. Och den kampanjen ska du um, företa tillsammans med din hustru? Ja just det. Så hon är ju rönskig resvan och sådär. Så, där. så att, får jag hålla henne i hand så där så går det ju naturligtvis bättre. 1962 skrämmer vaxdockan upp den svenska biopubliken. Det är Per Oskarsson som blir besatt av en skyltdocka. Två barn och ungdomsböcker blir film. Briggen tre liljor och Nils Holgerssons underbara resa. Och Vilgot Sjöman regidebuterar med Älskarinnan. Bioversionen av musikalen West Side Story har svensk premiär och det blir publikrusning. Från Frankrike kommer François Truffauts mästerliga triangeldrama Jules och, och i England har den första James Bond-filmen premiär. Sean Connery och Ursula Andres spelar i Dr. No. 491 heter en av årets mest omskakande svenska böcker. Lars Görlings fräna och samhällskritiska skildring av ett ungdomsgäng på glid. Svendel Blanc romandebuterar med Eremitkräften. Per Anders Fågelström fortsätter sin Stockholmsserie med Barn av sin stad. Och barnen kan njuta av Maria Gripes Hugo och Josefin. I USA växer medvetenheten om miljögifternas effekt på djur och natur med Rachel Carsons bok Silent Spring, Tyst vår. Och i Sverige hamnar kvinnofrågan i fokus i två böcker, Ljungfrutro och dubbelmoral av Kristina almark Michanek och Kvinnor och människor av Eva Moberg.